Jag är dåligt av det. Här. Jag är också skitdåligt det här kan vi inte. Det här blir ju inget bra. Det här, är det här helt... kan vi inte. Kan vi ta typ 10 sekunder från nu, kanske? Kan vi ta en Kan vi, vi går och rädda det här? Nej, nej, det här, det, här, det här får vi stoppa tillbaka Mm. Vad fan var det där som lät? Nej, det var, jag, satt, satt, jag satt på bordet. Nej, jag tänkte det musiken. Var det våran intromusik som lät precis? Ja. Jag visste inte att vi hade en intromusik. Sörplande tänkte du på? Nej, nej. Den här musiken. Vilken musik? Ja, den som jag klipper in sen såklart. Ja, ja, ja, ja, ja den. Ja, det är ju lite dagens tema. Vad är dagens tema, frågar ni då? Det vet vi inte själv. Det är väl en slags introduktion till våran... Podd, helt vi får börja om från början nu, för ja. att vi har varken sagt vad vi heter, vad vi gör eller varför. Nej, ja, men det här klipper du till. Ja. Nej, men nu måste vi försöka styra upp det här. Vem är du? Thomas heter jag. Mm. Va varför? Jag brukar kalla mig <laughs> varför. Jag... Min mamma och pappa döpte mig till det. Uh, vem är du? Anton. Jaha. Ja. Ja, Hej Anton! Hej Thomas. Vi tänkte prata lite om musik eh, i våran podd, mm. tänkte vi. Kan du prata snabbare? Vi tänkte prata lite musik i våran podd. Ja, för vi är båda musiker. Ja, det är vi ju. Varsin musiker är vi. Ja. Vad gör du när du gör musik? Jag krear, jag kommer på, jag spelar in... Jag bara, vad jag gör, vilken fråga liksom. Hur började du spela Okej. musik? Jag började, jag kommer ihåg att jag fyllde sju år. Nej jag fyllde inte sju år, det var en julafton. Men du fyller nära jul? Jag fyller ju i princip på julafton. Ja. Jag fyller ju i december. Men jag kommer ihåg på julafton då fick jag, fick jag en julklapp av min far och det var ju trumset. då. Så att, då var man ju lite körd där liksom. Och sen har du varit körd sedan dess? Sen har jag helt enkelt varit körd i många ärans år. Jag tror i grund och botten ville pappa ha lite akkompanemang till sitt trubbadurande. Just det, för han är ju också musiker. Ja, ja men precis, det är genetiskt ja. skulle jag tro. För dig då, har du någonting i släkten? Uh, ja, jag har vissa musiker i släkten. Jag har spelemän och dragspelskvinnor uh, <laughs> Ja, ja. <laughs> och, och män. Amazon-dragspelskvinnorna från Loning uh, nja, nej, krigade men... ute på Indalsälven där kampen mellan Säter och Indals. Ja. Jag hör vad du säger men jag tänker när jag klipper det här då fejdar jag bort det du precis sa som att du... Försvinner in i ett eko liksom. Ja, det är min roll i det här. Att spinna vidare på en massa ja. dumma saker. Var var vi någonstans? Jag heter Thomas och jag är musiker. Jag spelar bas i Domino Majestic. Och jag skriver låtar och sjunger också. Lite reklam sådär. Vill ja. du göra reklam för något? Ja, ursäkta jag rapar lite. Här. Just nu gör jag inte så mycket musik faktiskt. Nej, men det tänkte jag att vi skulle ta och ändra på. Ja. därför har ju vi startat den här podden. För att du och jag, vi har ju känt varandra i nästan tio år. Måste... Jävlar, är det så länge? Tio, nio år kanske? jag tror det är tio. Då har vi lite olika minnesanteckningar och så. Mm. Att man spelar in på mobilen, att man nynnar någonting obegripligt. Och så kanske det blir en låt av den. Och då tänkte jag att vi skulle ta någon av de här låtarna som vi har gjort för länge sedan- som bara en idé. Och så tar vi och gör om den. Och så kanske det inte blir bra. Eller så blir det, det. Men det kommer i alla fall bli intressant. Absolut. Tänk nu i det här första avsnittet. Finns det låtar som vi kanske har gjort? Som man är lite såhär, skäms lite för. skämskudde låta. Lite skämskudde. Du, det har vi många utav. Men jag vet inte riktigt om jag vågar ta fram dem. Nej, Och inte i första avsnittet. Liten, liten fågel, viska i mitt öra. Kom, får ni göra, för han kan beröra. Han sa att du får önska vad du vill se bara till. Jag är en liten fågel som kallas Kent Jag är en konstigaste fågel du någonsin känt Det luktar bränt, eller hur? Jag är en konstig filur Och det du pekar på kan du få Om du har tur En liten, liten, liten, liten, liten fågel Vi ska in i törra Kom från i För han kan beröra Ja, det var, ju, det var kul att hitta den där. Ja, vad var det där för någonting? <laughs> Måste jag verkligen prata om den där? Jo, men prata in i mikrofonen och berätta nu. Vad var det där? Ja, det... Nej, men jag hade väl på något vis gett upp. <laughs> det är det. Det gett upp musikaliskt. Ja, jag var så jävla förbannad på hur musiken såg ut med basanter och allting. Så jag tänkte, vad fan då? Det gör jag ändå. <laughs> Och så gjorde den där Fågeln Den här låten hette Den lille Fågeln Kent. Ja, jag, vet, jag tror det. Jag vet inte. Men även den här låten har ju fått spridning mer än någonting annat. Vadå är det? Många som har lyssningar? List Nej, men det, man, man var på fester. Man... När gjorde du Fågeln Kent? Ja, jag ha gjort den 2009 kanske. Okej. Okay. Minnas att det var 19, 18-19 år. Okej. Okay. satt med ett pojkrum och tänkte, nu jävlar, nu gör jag det. Ja. Och så gjorde jag det nu gör jag Fågeln Och sen på alla fester man var Så gick den där i bakgrunden Och ja. jag kände att fy fan alltså. Ja men den är bra, vi lyssnar lite mer på den För fan. Det här kommer inte bli bra Ska vi heta så? Podden. Ska podden heta det? Och på dialekt också Det här kommer inte bli bra jag tror att det är bra att den heter det här kommer inte bli bra för att då tar man bort alla pretensioner. Eller liksom. Pretensioner? Ja. Man tar bort alla pretensioner då? Ja. Vad det är just pretentiöst sagt av mig? Pretan, säger man så? Pretension? Pretensioner, det, det är väl ett ord? Är, är det inte det? Prestationer? Nej. Presentationer? Nej. Jag, jag ljuger för mig själv hela mitt liv och sagt prestation. Men prestation är ju... Vad menar pretension? Pretension är en sak, prestation är en annan. Har inte jag gått i skolan? Om du är pretentiös, då är det ju liksom att Ja, men det vet jag ju. Men då heter ju... Men det heter det då, pretera. inte det Att pretera. Att pretentiosera? Adjektiv och verb och pretentios. Adjektiv och verb. Det är en minnesregel <laughs> som är helt fel. För det är tvärtom. <skratt> vad jag, tycker, jag tycker också att vi ska fortsätta ha så här. Vi ska ha onödigt många musikaliska bumpar. I ja. det här. Alltså det kommer hela tiden liksom. sådana här. Då. Alltså såna här små jinglar ja. som, som du har gjort. Ja. Mm. Vi tar en bump på det. Ja. En sak som jag har tänkt med den här podden är att det ska inte bara vara jag och Anton som sitter här och är nostalgiska över låtidéer som aldrig blev någonting. Utan tänk man kan bjuda in folk också. Andra... Gäster. Idioter och musikaliska genier. Jag tror inte de kommer komma om man kallar dem idioter däremot. Nej, men de musikaliska genierna kanske vill komma. Ja, men... Det är det... lite som en... Ja. Man måste skilja agnarna från vetet. Är inte planen att vi ska bjuda... Människor som kanske inte gör musik Människor är bra också Mä man... Människor är bra att bjuda Ja men det är en idé som vi pratade om tidigare Att man bjuder in någon som inte alls är musikalisk Ja, ja men typ får... en snickare nere på gatan liksom. ja. Kom och gör en sollåt med oss också. Min pappa är snickare, vi kanske ska bjuda in honom Det, det skulle vi kunna göra ja. Nej vi kan ju bjuda in min mormor också Hon är ju duktig på långkok och ja. sånt men... H vi, det här kommer inte bli bra Eller det här, det här kommer aldrig bli bra jag tror, Det här kommer aldrig bli bra Det här kommer inte bli bra För då har vi ingen pretension <skratt> <skratt> <tryck> <skratt> Nej vi heter Beardsup bara ja. Ja, Det blir lättare spela. Det är ju ett eh, precis lika dåligt namn som Det här kommer inte bli bra Ja. Men beard soup. nu tänkte jag så här: Måste vi bara bjuda in folk med skägg då Nej det, vi är inte låsta till det de. Ja men alla har väl skägg på något sätt. Ja det är ju sant. Ett, i, nej vänta nu. <laughs> jo men det, det har de väl va. Även ladies kan ju grow um, stash liksom. Ja eh, vi behöver inte gå in mer på det. Nej. Men alla kan ju äta soppa. Så, så är det, med skägg i ja. så Alla som äter ätit soppa med skägg i är Varmt välkomna. att medverka i våran podd Om du på något sätt vill interagera med mig och Anton Då går du in på Facebook Och så letar du reda på Beard Soup Och då kan du skriva till oss där Och så kanske vi svarar Vad fan vet jag vad som händer Ja, ja vad fan du vill ja. Gå in för fan, du vet ju inte vad vi kommer göra med dig Eller, det kommer ju ut fel Bump Bump en liten, liten anekdot nu Som jag kom på nu Det där med hur man skriver musik jag, jag, Bara här i veckan så hörde jag en prött på Youtube Jaha. <laughs> Ja men häng med mig här nu ja. Jag hörde en prött på Youtube Och den här killen som hade spelat in sin egen prött Han bröt ner den här och gjorde ett slags musikaliskt ar av den oh. han pitchade den Och hade den Det varit en klassisk musikaldänga Den här låten uh. Och jag tänker mig, det är också ett sätt Att spela in, mm. eller komma på låtid ja, Att man det. fiser in mikrofon och ja, gör det Det behöver inte komma ut oralt Det kan komma ut annat <laughs> också. Uh. Uh. Skitmusik <laughs> ja. Men, Ska vi ta och lyssna på den? Ja, det måste vi göra, är du beredd Ja Är den. Det, mm. det, det, det är nog mer här än bara en fis mm. Ja, den är lång ja. och ljus Den är lång och ljus Let's slow that down kommer mm. nästa punkt ja. oh. Jävlar alltså ja. det är Nu hör du Nu ja. händer det grejer That is a major seventh arpeggio Säger man så? Arpeggio in the key of b flat with a thrill at the end mm -hmm. alltså jag menar den här killen har ju liksom ransakat sin egen fist på han... mikroskopisk nivå Och han kan musikteori han kan det jag tycker att vi kör vidare ja, alltså Och avslutstexten, tycker jag är så rolig. I fear my best work is now behind me. Behind oh, me! Ja, plåd. Oh. Nu har jag letat i min telefon efter inspelningar som jag gjort för länge sedan. Jag har gått tillbaka till 2015 faktiskt. Då mm -hmm. fick jag i julklapp en ukulele av min flickvän. Och uh, den mm. spelade jag det här på. Det där var ju intressant. Ja. Det... Jag tycker det låter som en sommarplåga. Ja, plåga var väldigt bra Men <laughs> <laughs> du... Nej, det var första gången jag spelade ukulele någonsin. Men det där skulle vi kunna göra någonting kul av. Ja. Vi skulle kunna göra en sån här Blast Beat version av den. Eller en sommarplåga. Eller en sommar. Jag tänker lite mer reggae. Vi får se vad det blir. Först tror jag att vi får göra så här. Ja. Vi spånar helt enkelt idéer om vad som ska vara med. Mm. Lyssna på låten igen i bakgrunden här. Mm. Ja. ja, just det. Och då är det väl kanske en bas som kommer in och gör ungefär samma sak som ukulelen. Unisont tänker du. Ja. Riffbaserad rockversion med fussade gurer. Och jag är lite färgad i mitt musicerande så... Nu det tycker jag komma. det börjar låta pretentiöst här. Ja, nej, det ska du ju inte. Det ska... När det låter pretentiöst, då tar vi fram grisen Görje. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Hur ska jag tolka det här? Du Men... sa någonting om att du var färgad. Och det är du inte. Nej, jag, jag är ju inte. Jag, jag är ju jävligt <laughs> dåligt pigment. Eh, lite bas, lite gitarr, lite trummer, Någon härlig synt. Alla gyllene tider. Och gud vad det tar emot att säga det här. Oh, jo men den ska ja. ju vara. Det kommer ju inte bli bra. Lite lättäckligt ja. nästan. Ja. Ganska långt ifrån din och min musiksmak skulle ja. jag tro. Vi borde väl ha en låttext också då. Vad ska oh. låttexten handla om? Ja men förhållanden som har gått åt helvete. Och så sjunger man bara så glatt om det. Ja lite sociopat. <laughs> Kanske. Är det låter som att det är en svensk låt där. Per Gessles comeback. Han skulle kanske kunna göra något sånt här. Jag. Eller typ Deleva har fått något jävla frispel. och mickade upp en pinne och så låter det så. Han mickade ju för upp en sten i en inspelning. Har du hört om det? Nej. Han, han ville ju få med naturens ljud har jag för mig. Så han mickade upp en sten som gick under en hel låt. Nej. Som han hade ett spår på. Jo men jag har hört alltså, Nej men var det Thomas Deleva? Var det inte Jocko Ono som gjorde det? Hon spelade in åldrandet av en sten och släppte som en LP. Var det Jocko Ono? Ja det tror jag. Okej. Okay. Ja, jag tänker... Jag hade inte förvånat mig om Deleva har gjort samma sak. Nej. Nej. Jäkla jag har gjort det Jäkla on-wannabe oh no han Nej. är. Ska vi micka upp en, en sten? <laughs> micka upp din pung? <laughs> ja, men den behöver fantommatning. Ska säga. <laughs> Nej, nu blev det för grabbig stämning här. Oh, förlåt. Ja, eller förlåt. Om det för blir dig. för pretentiöst eller för grabbigt, okay. då kommer grisen in. Även om det blir för kvinnligt då? Om det blir för kvinnligt? Ja, då får vi kanske arga mejl. Vi måste komma till någon slags konsensus här om vad låten ska handla om. Ja. Alltså det är breakups. Och ja. den ska vara glad ändå. Han springer i skogen. Är helt och så tänker vi typ... Eller hon. Typ Gessle. On steroids. Ja, Gessle möjligtvis. Eller typ, vad heter hon? Amy Diamond heter hon. Hon var ju aktuell här för 14 år sedan. Kan du härma her Amy Diamond? Nej. Kan du göra en gässle? Jag kan göra håra i med purex, men det har ju inte någonting att ha. Ja, ja, ja, förlåt. Ja, ursäkta. Nu kommer grisen in. Ja, det kommer. Yes. Jag vickar mina tår. Ja, men du ser. Jag sitter på en brygga med mitt hår. Det slingrar sig mellan benen och jag är svår. Och det är vår. Och så kommer slingan in. Ja, men man får ju anpassa den lite då. Ja, fel tonar. Ja, hör jag här skit också. Men det går ju ändra. Ja. Mm. Äh, men jag tror det här kan bli fruktansvärt. Vi kör. Ja, det kommer inte bli bra. Men. Mm. Ska vi spela en i samma avsnitt? Det är det som en tanke? För då måste vi jobba jävligt fort nu alltså. Eftersom det här är första. Det här är liksom pilotavsnittet. Så vi har inte riktigt hittat formen än. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Det är dessutom bara du och jag. Vi har ju tänkt att man ska ha gäster ifall det är någon som vill vara med oss mot all <laughs> Det kanske blir nästa säsong Vad ja, vet jag så är det. Vi kanske bara gör ett avsnitt ja precis Men hur som helst Jag tänker att vi försöker nu göra en låt Av det här Ja, nu eller sätt igång Spelar nåt något på gitarren du så tar jag balsen Åh, mm. oh, måste vi stämma <laughs> Vi har bara en timme på oss Den låter inte så stämt Nej för hårt. Jag tycker att den ska vara ganska mesig, den här. Ja. Jag tänkte inte på det. Hörru, ukulelen är ju inte stämd. Vi måste ju stämma efter ukulelen. Men kan vi pitcha den bara? Tror du det? Pitch kifter två. Ska jag pitcha den? Alltså? Ja. Ja, så tar du sent. En basen hörs ju inte. Spela då? Ja, men den där funky-grejen var ju... Är den bra? Men vad fan är det för fel på grejen att det låter ju ostämt hela tiden? Jag har inte druckit någon öl eller något? det är det som är problemet. Ja, ja precis. Ja, nu kör vi. Ja, visst. Ja, ja. Så. <skratt> <skratt> <skratt> ja. St stuva om lite i det här kanske så blir det bra. Ja, det är lite Red och Chili Peppers. Ja, det blir lite det. Red och Chili Peppers hade ju inte varit nöjd. Om. Nej, men det där går väl att tweaka på något sätt. Gå in i equalize och ta bort den här tonen. Och du, du sjunger allt och så kan jag flicka in med en baby. Nej, jag sjunger inte allt. Jag sjunger ju bariton. Okej. Okay. Ska jag köra Red Hot Chili Peppers eller ska jag köra Gessle? Jag tänker att köra en crossover, en hybrid mellan. Tänk om Red Hot Holly Peppers och Pers Ashley skulle få barn ihop. Pers Ashley. Red Hot Holly Peppers. Ska jag bara improvisera textjäveln? Ja, det... Vi har inte tid till något annat. Nu kommer jag i refrängen. Nej, versen! Jag kommer ihåg din mor Hon brukar slå med skor Tom ta hon Ja! Jag dör! Det här är för dåligt! Följde med oss på färgen <skratt> <skratt> Jag tänker att tiden går. Ja, oh, baby. Yeah. Men det är ingen kör det där. Men vi gör ju så här i moderna låtar. Nu. Yeah, bro. <skratt> <skratt> ja, du. Ska vi, ska vi lyssna på det här? Ja. <skratt> Aldrig mer igen, men en gång kan vi lyssna. Stas han på varandra Kommer i din mor Hon brukade slås med skor mamma och pappa följde med oss på färden. Både yeah. din mamma och pappa följde med oss på färden. Blu, ah, ah! <skratt> <skratt> <skratt> man bara in i slutet på den här. Sätt, sätt dig ner. Okej, okay, ja. ja. Ja, Jag kan komma av med den. Ja, <skratt> jag, jag mår ju skit. <skratt> <skratt> ja, nej, så här dåligt har aldrig gått att spela in någonsin. Vi hade ju bråttom, det hade vi ju. Ja, det låter ju det. Det låter ju bråttom. Det här låter, det här låter inte bra. Det, det här kan inte jag stå för. Nej, men vi får göra så här. Vi får spela in ett till avsnitt och så får vi ha det här som bonusmaterial. Ifall du hör det här nu så betyder det, det, det här är ingenting vi står för, utan det här är bonusmaterialet alltså. Det här är första gången vi ens försöker göra någon sån här podcast. Alla vet ju att bonusmaterial är ju i regel något man inte står för. Ja, nej men det, om liksom... Nej... Hej då! Ja, jag tänker inte ens säga hej Nej, vad fan! Ja. Nej, hej. skit. Kan inte du bara åka hem <laughs> Hej då! Du kan ju spela här, va? <laughs> Nej!